Kapitola 44. Chyták Přes všechny potíže s amrozem, posrlost archívem a nespočetné marné výlety do Imre za denou, se mi podařilo dokončit můj projekt v řemeslech. Raději bych měl ještě jedeník, abych mohl provést víc zkoušek a pořádně si s ním pohrát. Jenže mi prostě došel čas. Blížila se loterie přijímacích pohovorů a brzy potom dojde na placení školného. Potřeboval jsem Kilvinovo schválení, než budu svůj výrobek moci dát k prodeji. Takže jsem byl nemálo rozechvilý, když jsem klepal na dveře Kilvinovy kanceláře. Mistr Řemesel byl skloněn nad svým soukromým pracovním stolem, opatrně vyndával šroubky z krytu tlakového čerpadla. Nevzhlédl, když promluvil. Reladek vote? Jsem hotov, mistře Kilvine. Oznámil jsem prostě. Samžou na mě. Vážně? Ano, chtěl bych si domluvit schůzku, abych ti mohl svůj výrobek předvést. Kilvin odložil šrouby na misku a otřel si ruce. Na tohle mám čas hned. Přikýval jsem a vedl ho rušnou dílnou kolem skladu až do soukromé pracovny, kterou mi poskytl. Vytáhl jsem klíč a odemkl dveře z těžkých fošen. Na pracovnu byla ta místnost rozlehlá, měla vlastní vyhloubené ohniště, kvadlinu, digestor, nemáčecí lázeň a další vybavení. Odsunul jsem pracovní stůl stranou, takže polovina místnosti zůstala prázdná až na několik balíků slámy vzadu u stěny. Ze stropu před balíky slámy visel na udělaný strašák. Oblékl jsem ho do své propálené košile a kalhot z pytloviny. Jedna moje část si myslela, že jsem se měl důkladněji věnovat zkoušení, místo co bych šil kalhoty a vycpával strašáka. Ale konec konců jsem v první řadě kumštíř. A pak teprve všechno ostatní. A jako takový neodolám příležitosti trochu se předvést. Zavřeli jsem dveře, Kilvin se zvědavě rozlížel. Rozhodl jsem se nechat svou práci mluvit za sebe. Vytáhl jsem kuši a podal mu ji. Výraz mistra potemnil. Mrela rekvoté pravil se zřetelným nesouhlasem. Pověz mi, že jsi nepromarnil práci svých rukou na něco takového. Duvěřuj mi, mistře Kilvine, řekl jsem a podával mu kuši. Dlouze na mě pohlédl, vzal si a zkoumal s pečlivostí člověka, který se denně setkává se smrtícími nástroji. Ohmatal pevnou tětivu a prostudoval prohnuté rameno lučiště. Po několika minutách přikývl, jednou nohou přišlápl třmen a bez viditelného úsilí ho napjal. Bez děků jsem žasl, jakou má Kilvin sílu. Mě ze zápolení s tou nepoddajnou věcí během posledních pár dnů bolela ramena a rucej se měl samý puchýř. Podal jsem mu těžkou šipku, je tu pečlivě zkoumal. Vnímal jsem jeho vzrůstající nepochopení. Věděl jsem, oč jde. Na lučišti nebyla znát žádná zvláštní úprava ani sigaldrie. Právě tak ani na šipce. Zasunul šipku do kuše a zvedl obočí směrem ke mně. Rozmáchným gestem jsem ukázal na slaměného strašáka. Snažil jsem se působit sebejistěji, než jsem se cítil. Ruce se mi potily, žaludku mě šimralo. Zkoušky dopadly dobře. Testování je důležité, je to jako opakování. Ale na čem opravdu záleží, je to, co se stane před publikem. To je pravda, kterou znají všichni kočovní herci. Kelvin pokrčil rameny a zvedl kuši. Opřená o jeho široké rameno, vypadala malá. Dal si na čas a pozorně zamířil. Překvapilo mě, jak se klidně nadechl, pomalu vydechoval a stiskl spoušť. Kuše se bouškubla, tětiva zadrnčela, šipka se pohybem rozmazela. Ozvalo se drsné kovové břink a šipka se zastavila ve vzduchu, jako by narazila na neviditelnou stěnu. Pak uprostřed místnosti se za spadla na kamennou podlahu 15 stop od strašáka. Nevydržel jsem, rozesmál jsem se a vítězně jsem rozhodil rukama. Kilvin zvedl obočí a podíval se na mě. Já se stále široce zubil jako blázen. Mistr zvedl šipku z podlahy a znovu ji proskoumal. Pak znovu natáhl kuši, zamířil a stiskl spoušť. Řink. Šipka po druhé spadla na podlahu a sklouzla trochu stranou. Tentokrát Kilvin zdroj toho zvuku odhalil. Ze stropu ve vzdáleném koutě místnosti vysel kovový přednět o rozměrech větší lucerny. Houpal se dopředu a dozadu a lehce se otáčel, jako by do něj právě někdo náhodou strčil. Sudnal jsem ho z haku a přinesl ho ke stolu, kde čekal mistr Kilvin. Co to je? zeptal se zvědavě. S hlučným bochnutím jsem položil přednět na stůl. V zásadě jde o automaticky spouštěné zařízení kinetické opozice, mistře Kilvine. Zářivě jsem se usmál. Konkrétně zastavuje šípy. Kirvin se sehnul, aby si přístory prohlédl, ale nebylo na něm nic vidět, až na jednotvárné plátky tmavého železa. Můj výtvor se nejvíc ze všeho podobal velké, osmiboké lucerně, celé skovu. A jak tomu říkáš? Tuhle součást vynálezuj jsem nestačil domyslet. Napadla mě stovka Kajmen, ale žádné nesedilo dokonale. Past na šípy to znělo tudstově. Poutníkův přítel zase příliš prozajícky. Magnitová zhuba melodramaticky. Nemohl bych se Kilvinovi podívat do očí, kdybych to takhle nazval. S názvem mám potíže, přiznal jsem. Ale pracovně mu říkám šípolap. Hmm, zabrušil Kilvin, ale přísně vzato ono to šípy nalapá. Vím, přesvědčil jsem nešťastně, Jenže jinak bych mu musel říkat Kelvin Kilvin šlehl pohledem v očích náznak úsněvu. Člověk by čekal, že Elodinu student bude při pojmenovávání výmluvnější, reala rekvoté. Dolivary to měl snažší, mistře Kilvine, poznamenal jsem. Ten prostě udělal lepší nápravu a přilepil na ní své jméno. Já tomuhle nemůžu říkat kvot. Kilvin se uchechtl. To je pravda. Otočil se k šípolapu a zaujatě ho zkoumal. Jak to funguje? Zazubil jsem se a vytáhl jsem dlouhý svitek papíru pokrytý nákresy složitou sigaldrií a pečlivými výpočty kinetické konverze. Skládá se ze dvou hlavních částí, vysvětloval jsem. První je sigaldrie, která automaticky vytváří sympatické spojení s každým tenkým, rychle se pohybujícím kouskem kovu do vzdálenosti 20 stop. Nemusím povídat, že mi trvalo pár dní, než jsem to propočítal. Poklepal jsem na příslušné runy na papíru. Nejdřív jsem si myslel, že by to samo o sobě mohlo stačit. Doufal jsem, že pokud spojím hlavici blížícího se šípu se stacionárním kusem kovu, absorbuje se trvačnost šípu a tím ho zneškodní. Kelvin potřásl hlavou. To už zkoušeli jiní. Měl jsem si to uvědomit, než jsem to zkusil, připustil jsem. Při nejlepším třeba třetinu hybnosti šípu a člověku, sasaženému dvěma třetinami energie šípu, by se pořád vedlo zle. Ukázal jsem na další diagram. Potřeboval jsem něco, co by šíp odstrčilo zpátky. A muselo to působit velmi rychle a velmi silně. Nakonec jsem použil pružinu z pasti na medvědy, samozřejmě modifikovanou. Zali jsem ze stolu hlavici šípu a předstíral jsem, že míří k šípolapu. Šíp se nejprve přiblíží, dojde ke spojení. Pak jeho hybnost spustí celý mechanismus, asi jako když vleze do pasti. Ostře jsem lusklu prsty. Načež ho energie pružiny odrazí, zastaví nebo dokonce odstrčí dozadu. Kelvin znovu pokývoval. Pokud se zařízení musí znovu nastavit po každém použití, jak to zastavilo můj druhý šíp? Ukázal jsem na nákres uprostřed. Tohle zařízení by nebylo k ničemu, kde dokázalo zastavit jen jeden šíp. Nebo kdyby zastavovalo jen šípy z určitého směru. Udělal jsem ho s osmi pružinami v kruhu. Mělo by zastavit šípy letící z několika stran současně. Omluvněj jsem pokrčil rameny. Teoreticky. Nemohl jsem to vyzkoušet. Kelvin se podíval na strašáka. Oba mé šípy letěly z téhož místa. Jak to, že byl zastaven i ten druhý, když příslušná pružina už byla spuštěná předtím? Zvedl jsem šípolab za prstenec, který jsem vsadil do víka a předvedl, jak se může volně otáčet. Je zavěšen v fose otáčení, vysvětlil jsem. Otřes při zastavení prvního šípu ho nepatrně roztočí, což má za následek spojení s jinou pružinou. Ale i kdyby k tomu nedošlo, energie letícího šípu ho zhoupne k nejbližší nespuštěné pružině. Je to, jako když se korouhvička otáčí po větru. To poslední jsem ve skutečnosti neplánoval, byla to spíš šťastná náhoda, ale neviděl jsem důvod, proč to Kilvinovi vykládat. Dotkli jsem se červených teček na dvou železných plochách šípolapu. Tyhle ukazují, které pružiny byly spuštěny. Kilvin vzal přístroj do rukou. Jakým způsobem nastavuješ pružiny? Vytáhl jsem spod stolu kovové zařízení pouhý kus železa s dlouhou pákou. Předvedl jsem Kilvinovi osmiboký na spodu šípolapu. Umístil jsem ho na zařízení a nohou jsem sešlápil páku, až jsem uslyšel zvučné cvaknutí. Pak jsem šípolap pootočil a postup zopakoval. Kelvin se schýbl, sedl přístroj a potěžkal ho. Těžký, poznamenal. Musí něco vydržet, řekl jsem. Šipka zkuše prorazí dvoupalcové dubové prkno. Pružina se musí uvolnit s nejméně trojnásobkem síly, aby šíp zastavila. Kelvin s přístrojem ledabele zatřásl, držel si ho přitom u ucha. Přístroj nevydal žádný zvuk. A co když šipka nebude kovová, jsem se. Nájezdníci vy Semby prý používají hlavice z pazourku nebo obsidiánu. Sklopil jsem zrak a povzdechl si. No, pravil jsem pomalu. Pokud hlavice šípu není ze žádného druhu kovu, šípolap nespustí, když doletí na vzdálenost dvaceti stop. Kilivin neurčitě zabručel a s bouchnutím postavil šípolap na stůl. Ale, pokračoval jsem vesele, když doletí na vzdálenost 15 stop, pak jakýkoliv kus ostrého kamene nebo skla aktivuje odlišný druh spojení. Poklepal jsem na schéma. Na tohle jsem byl hrdý. Měl jsem tolik předvídavosti, že jsem na vložené plátky obsidianu viděl i sigeldry pro dvojitě tvrzené sklo. Díky tomu se při nárazu neroztříští. Kilvin mrkl na schéma, pak se pišně uchechtl hluboko v hrdle. Dobře, dobře. Co když budou mít čípit hlavice z kostí nebo slonoviny? Runy pro kost jsou pouhému Dalarovi jako já zapovězeny, odpověděl jsem. A kdyby nebyly? zeptal se Kelvin. Stejně bych je nepoužil. Nějaké dítě udělá hvězdu a spustí mechanismus rychle se pohybujícím kouskem své lepky. Kelvin souhlasně pokývl. Já myslel na koně běžícího tryskem, pravil, ale tím si prokázal představivost, opatrnost pravého řemeslníka. Znovu jsem se vrátil k nákresům. Tady vidíš, mistře Kelvine, že na vzdálenost deseti stop spustí šípolap také rychle si pohybující valcovitý kus dřeva. Zdychoj jsem. Není to právě skvělé spojení, ale stačí na zastavení šípu, nebo ho alespoň dokáže odklonit. Kilvin se sklonil schéma a pozorně ho studoval, několik minut přejížděl očima po hustě popsané stránce. Všechno ze železa? zeptal se. Blížko celý, mistře Kilvine. Obával jsem se, že by se železo při dlouhodobém používání stalo příliš křehkým. A všechna tahle spojení jsou vepsána na každou pružinu? Přikýl jsem. To ovšem násobí náročnost provedení. Mínil spíš konverzačním než vyčítavým tónem. Nikdo by mohl tvrdit, že je to překombinované. Nestarám se příliš, co si myslí ostatní, mistře Kilvine, řekl jsem. Záleží mi na tvém názoru. Zabručel pak zlédl od papíru a obrátil se čelem ke mně. Mám čtyři otázky. Vyčkávavě jsem Za prvé, proč jsi vybral právě tohle? Nikdo už nemusí zahynout při přepadení na cestě, Prohlásil jsem pevně. Kelvin čekal, ale já už k tomu neměl víc co říct. Po chvíli pokrčil rameny a gestem ukázal na druhou stranu místnosti. Za druhé, kde sehnal tu, svraštil čelo, tevedbem, kuši. Při té otázce se mi sevřel želudek. Choval jsem planou naději, že Kilvin jako Cialdian neví, že takové zbraně jsou ve společenství ilegální. Krom toho jsem doufal, že se nezeptá. Já prostě jsem si ji obstaral, odvětil jsem vyhýbavě. Potřeboval jsem ji k otestování šípolapu. Proč si nepoužil lovecký luk, zeptal se Kilvin přísně. Tím mi se svihnul porušování zákona. Luk by byl příliš slabý, mistře Kilvine. Musel jsem si být jist, že moje zařízení zastaví jakýkoliv šíp a kuše střílí s větší energii než cokoliv jiného. Modišský luk se kuši vyrovná, pravil Kilvin. Ale jeho použití je nad mé síly, vysvětlil jsem. A koupě modišského luku značně přesahuje moje finanční možnosti. Kilvin si zhluboka povzdechl. Když si vyrobil tu zlodějskou lampu, udělal špatnou věc v dobré víře. To opravdu nemám rád. Pohlédl na schéma. Tentokrát si udělal dobrou věc, ale špatným způsobem. To je lepší, ale ne úplně v pořádku. Nejlepší je dělat dobré věci správným způsobem. Souhlasíš? Přikývl jsem. Položil jednu mohutnou ruku na kuši. Viděl tě s tím někdo? Zavrtěl jsem hlavou. Pak tedy řekneme, že je moje a že jsi si obstral na mou radu. Přidám k vybavení skladu. Tvrdě na mě pohledl. A v budoucnu přijdeš za mnou, kdykoliv budeš potřebovat něco takového. To mě trochu bodlo, jelikož jsem měl v plánu prodat kůži zpátky Plískovi. Ale mohlo to dopadnout hůz. Poslední, co bych si přál, by bylo zaplést se, se železným zákonem. Za třetí, ve tvém schématu nevidím zlatý drát ani stříbro, pokračoval. Ani si neumím představit, jak by do takového zařízení zapadali. Vysvětli mi, proč si ten materiál ve skladu vyzvedl. Najednou jsem si zřetelně uvědomil chladný gramu na svém předlohtí. Byl vykládaný zlatem, ale to jsem mu nemohlo svěřit. Neměl jsem peníze, mistře Kilvine. A potřeboval jsem věci, které se ve skladu nese ženou. Jako třeba kuši, přikývli jsem, a slámu a medvědí pasti. Špatnost následuje špatnost, pronesl nesouhlasně. Sklad není žádná zástavárna a nesmí se tak zneužívat. Duším tvé povolení na vzácné kovy. Sklonil jsem hlavu, doufaje, že vypadám dostatečně zahambeně. Také odpracuješ za trest 20 hodin ve skladu. Když se někdo zeptá, povíš mu, co sprovedl. A vysvětlíš, že za trest musíš nahradit cenu kovů a 20% navíc. Když používáš sklad místo penězoměnce, zaplatíš také příslušný úrok. Bolestněji jsem sebou trhl. Ano, mistře Kilvine. A poslední otázka. Kilvin se obrátil a položil mohutnou ruku na polap. Za kolik si myslíš, že by se taková věc prodala, hrela Rekvote? Srdce mi radostně zabušilo. Znamená to, že to schválíš pro prodej, mistře Kilvine? Velký mistr aplikací, podobný medvědu, na mě udiveně pohlédl. Ovšem, že to schvaluju, hrela Rekvote. Je to úžasná věc. Má sloužit ke zlepšení světa. Kdykoliv se někdo na takové zařízení podívá, uvidí, že řemeslné aplikace přispívají k většímu bezpečí. Budou o nás smýšlet lépe, když uvidí, jaké věci vyrábíme. Pohlédl naší polap a zamyšleně se podmračil. Ale když chceme přístroj prodat, musíme stanovit cenu. Co navrhuješ? Nad tímhle jsem se zamýšlel už šest jedeníků. Pravda byla taková, že jsem doufala v dostatečnou sumu, která by mi zaplatila školné a umožnila mi splatit půjčku a úrok u Devy. Dost na to, abych se na univerzitě udržel další období. Upřímně já nevím, mistře Kilevine, odpověděl jsem. Kolek bys zaplatil za to, že ti neprobodne plíce dlouhý jasanový šíp? Zachechtal se. Svých plic si docela cením, prohlásil. Ale pojďme se nad tím zamyslet. Materiál vyjde pohledl na schéma přibližně 9 jotů. Správně? Až nepřirozeně správně kývl jsem. Kolik hodin ti zabrala práce? Asi 100, možná 120. Ale hodně z toho jsem věnoval testování. Další bych možná udělal za nějakých 50-60 hodin. Méně, pokud bych měl hotové odlitky. Kilven souhlasně přikývl. Navodhuju 25 talentů. Připadá ti to přiměřené? Ta suma mi vyrazila dech. I když zaplatím materiál a dílna si vezme svých 20%, pořád ještě zbude šestinásobek toho, co bych vydělal výrobou lodních lamp. Téměř neuvěřitelná suma. Už jsem se chystal nadšeně souhlasit, ale pak mě něco napadlo. I když mě to zabolelo, Pomalu jsem potřásl hlavou. Čestně, mistře Kilvine, dal bych přednost tomu, kdyby se prodávali levněji. Zvedl obočí. Lidé to zaplatí, ujistil mě. Viděl jsem platit víc za mnohem méně užitečné věci. 25 talentů je hodně peněz, řekl jsem. Bezpečí a klidná mysl by neměly být dostupné jen těm, kdo mají plné peněženky. Myslím, že 8 bude až dost. Kilvin na mě dlouho hleděl, ale pak přikývl. Jak chceš, 8 talentů. Přejel rukou po povrchu šípolapu, téměř jako by ho laskal. Ovšem, tenhle je první a zatím jediný, takže ti za něj dám 25. Stane se součástí mé sbírky. Naklonil hlavu. Lincatva? tva? Lin odpověděl jsem vděčně. Z ramenou se mi zvedla velká tíha. Kilvin se usmál a pokynul ke stolu. Také bych si rád pořádně prohlédl to schéma. Udělali bys mi kopii? Za 25 talentů, Přisunul jsem mu papír přes stůl, můžete mít originál. Kilvin mi napsal stvrzenku a odešel, Šípola přinesl v náručí jako dítě novou hračku. Pospíchal jsem se svým papírem do skladu. Musel jsem vyrovnat dluh za materiál, včetně zlatého drátu a stříbených ingotů. Ale i když si dílna vybrala svůj podíl, zůstalo mi téměř jedenáct talentů. Zbytek nejsem jsem se culil a pískal si jako idiot. Jak se říká, těžká peněženka dělá lehké srdce.